Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'adhu billahi min syururi anfusna wa sayyati amalina Mayyadihillaw falamudillala Wa mayyudil falahadiyala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أُولَدِنَا آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيُوَفِّر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَرَّفَ زَوَاداً عَظِيماً أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَصْلَقَ ال wa syara al-muharam wahdatatuha wa kullu wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kaum muslimin muslimat hadirin al hadirat bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak akan mungkin kita hitung ya semanalah Allah sebutkan dalam firman-Nya wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, ini tidak sekali-kali انت akan mampu untuk menghitungnya. Banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat kesehatan, nikmat adanya kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu agama karena di akhir-akhir zaman ini kondisi umat Islam, kondisi dunia, kondisi masyarakat Ya, ambingkan oleh bermacam bentuk pemikiran dan bermacam bentuk fitnah dan juga bermacam bentuk isu yang membingungkan dan membuat orang kadang-kadang terjerumus dan bahkan salah dalam mengambil persepsi dan bertindak maka jalan untuk selamat dari segala hal itu tiada lain kecuali hanya kembali kepada ajar Rasulullah SAW kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah kembali kepada Manajus Salaf Kembali kepada bagaimana para ulama kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Sebagian orang semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia memandang dunia ini suatu yang panah dan memandang akhirat suatu yang sangat berharga. Sehingga dia dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Dia dapat meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya. Namun di sisi lain ada pula orang sebaliknya Sebabkan hari semakin jauh Dan menjauh-menjauh terus dari Ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Lupa dan bahkan lupa dirinya Maka Allah sebutkan Wala ta'kunukalladhim nasullaha Fa'ansahum ampusahum Janganlah seperti orang yang telah lupa Kepada Allah lalu Allah menjadikan dia Lupa diri Salah satu peribahasa atau kalimat Atau anekdot yang biasa dipakai oleh masyarakat Kita adalah orang ini lupa diri kalau sudah lupa diri itu bahaya sekali ya, kadang-kadang dia tidak merasa dirinya sebagai manusia karena dia lupa diri gitu, ya kan, lupa diri pokoknya lupa diri, kadang-kadang lupa dirinya gak tidur dia, lupa bahwa dirinya itu capek, lupa dirinya itu lapar, kadang-kadang makan pun gak bisa, karena sibuk ya kalau pemuda mungkin untuk mengikuti hobinya, mengikuti kegiatan-kegiatannya ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan seterusnya. Dengan sibuk dengan huru-hara ke sana, menarmadat ke sana, mungkin internet dan seterusnya. Demikian pula orang yang berbisnis, demikian pula orang bekerja sibuk pagi, siang, sore, malam, pikiran semua dituangkan untuk pekerjaannya tetapi lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang lupa diri. Lupa akan kemana dirinya ini akan berjalan dari mana dirinya ini akan dibawa dan dari mana asal dirinya ini dan siapa sejati dirinya kalau orang sudah lupa diri dia makhluk kadang-kadang malah -kadang merasa sebagai tuhan dia ya sombong congkak dan menyombongkan diri di atas kebenaran karena kadang, kadang orang kalau lupa diri ya sebagian kita lihat sekarang ini ada orang lupa diri anak-anak muda sekarang disebut dengan pang itu ya kalau lupa diri manusia itu diciptakan Allah sebagai manusia fi asani taqum lalu malah ingin membawa dirinya seperti binatang Meniru tidak mandi dan seterusnya ayah hidup di bawah kolong jembatan seterusnya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa semakin hari hendaknya semakin kita bertambah ilmu kita bertambah iman kita bertambah amal kita bertambah kesabaran kita bertambah kekuatan istiqomah kita dalam menjalankan acara agama ini ya dan Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah-fitnah yang begitu apa namanya mengelilingi kita baik melalui tontonan, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Nah, ini satu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mau mencari kebenaran itu, untuk mau mencari agama Allah, mencari ilmu. Ini satu faedah yang harus kita syukuri yaitu dan harus kita selalu dan harus kita bina selalu dan kita sebagian orang ya ada semakin hari justru semakin tidak jarang membaca Al-Qur'an, jarang mendengarkan ilmu, jarang melakukan beribadah, jarang beramal soleh, jarang berbuat baik dan seterusnya seterusnya sehingga dia semakin jauh sehingga dibarakan dalam sebuah hadis Rasulullah uh, yaitu apabila orang berbuat dosa yaitu mutaqatil mutaqatan sauda Ya, terdapat pada hatinya itu satu bintik hitam. Setiap membuat dosa dan lalu semakin-semakin sehingga jadilah hatinya itu tertutup oleh noda hitam itu sehingga jadinya kalquzin mujahhiya seperti seorang bagaikan gelas yang terlungkup atau berjana yang terlungkup. Apapun yang ditaruh enggak nyimpan. Ya, artinya apa? Nasihat enggak masuk lagi. Enggak masuk lagi. Kata Mawlakul Bihim, hati mereka telah terkunci, gara-gara begitu jauh dan menjauh terus dari kebenaran dari nasrana-nasrana agama. Makanya satu nikmat yang besarlah ada senantiasa kita ditanangkan perasaan dalam hati ini oleh Allah swt ingin belajar ilmu agama, ingin tahu kebenaran. Ya, Baik, kemudian kita tak lupa pula. Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Sempurna Senantiasa memimpin kita dan berikan keistiqomah kepada kita untuk mempelajari sunnah bila Dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada keluarga dan kerabat kita serta kepada saudara saudara kita yang seiman. Kawan Muslimin dan Musliman hadirah hadirah para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Sempurna Alah. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu mendulang faedah dari Tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW di waktu masa Makkah. Prodi Makkawi, Prodi Makkah. Jadi kita akan melihat bagaimana tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW di masa itu. Tidak membuat sahabat gentar dari memeluk kebenaran. Tidak membuat mereka surut sedikit dari mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Rasulullah SAW dan bagaimana mereka menghadapi kondisi-kondisi itu ya? bagaimana cara menghadapinya ketika umat Islam dalam keadaan kondisi lemah dan orang kafir kuas memiliki kekuatan yang luar biasa ya? dan bagaimana kondisi itu dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat maka yang akan kita ambil sedangkan mendulang feedah dari itu karena kondisi-kondisi itu kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya sama ada Ya perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy dahulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu juga dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam sekarang ini di berbagai belahan dunia. Ya, nah bagaimana kita menghadapi? Nah, faedah inilah yang kita, oh, apa, bacakan. Karena semakin hari semakin kuat tantangan untuk menjalankan Islam, semakin hari akan semakin berat tantangan untuk menjalankan sunnah. Semakin hari akan semakin banyak bermacam bentuk pemikiran dan aliran-aliran, maka oleh sebab itu kita perlu melihat. Dan juga metode-metode dakwah, ya maka oleh sebab itu kita perlu melihat bagaimana tuntunan yang dapat kita ambil dari sejarah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Allah SWT dan Al-Quran menyisahkan juga kisah-kisah Nabi yang sebelumnya. Agar kita mengambil ibrah. ya. Inna fi qasasihim la ibra li ulil Dalam cerita-cerita kisah itu terdapat pelajaran dan ibrah bagi orang-orang punya pemikiran. Makanya dalam sebagian ungkapan para ahli sejarah, ya, sejarah itu akan terulang meskipun tempat dan waktu kejadiannya pelakunya berbeda. Ya. Barang siapa yang tidak belajar sejarah, dia akan terjerumus ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan bahkan dilindas oleh sejarah itu sendiri dia yang menjadi berita sejarah bukan orang yang manggil Ebroh di dalam sejarah dan biasanya kita lihat banyak kita mengajarkan pelajaran Sirah kepada anak kita lebih banyak menghakal kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya siapa orang tuanya kapan beli hijrahnya apa peperangan dan siapa saja yang ikut dalam perang lebih banyak fokus kepada apa materi materi yang yang tidak utama sebetulnya, yang lebih utama sebetulnya adalah pesan apa yang ingin diambil dari siro itu. Selama ini kita harus mengapa tanggal pelaku dan terusnya ya kan, tapi tidak mengambil apa pelajaran dari ya, kejadian kejadian itu. Sebetulnya itu yang dimaksud, bukan sekedar mengapa nama-nama yang ikut perang Uhud, ya kan? Siapa yang ikut perang Uhud, tanggal berapa kejadian berapa kapan kejadian perang Uhud, tapi hakikatnya. Bagaimana mengambil pelajaran Dari kisah peperang urut Nah ini yang jarang orang Di dalam apa namanya Mempelajari Sirah Nabawiyah. Maka oleh sebab itu Kami di Radio Roja Setiap pagi Jumat mulai jam 8 sampai jam 9 Sekarang <tasuk> jam 9 um. lewat Setengah ya, atau setengah 10 Itu menghususkan materi Membaca sejarah Rasulullah S.A.W Dan mengkaitkannya Dengan kejadian kontemporer, Kemudian mengambil faedah faedah dari situ bukan hanya sekedar kita membaca sejarah saja, ya. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peraktek langsung di hadapan sahabat tentang pengaman ayat-ayat dan ajar Islam itu. Praktek langsung hidup, ya. Makanya Allah katakan, wa la kumfir Rasulillah. Ushul Hasanah. Contoh teladan yang baik. Bagaimana sholatnya, Perintah sholat Al-Qur'an bagaimana sholatnya Rasulullah? SAW? Perintah peperangan dan bagaimana Rasulullah berperang? Sesuai bagaimana prakteknya langsung dipraktikkan Rasulullah. Salam. Maka oleh al sebab itu Allah mengatakan di antara hikmah diutusnya rasul itu dari manusia begitu supaya langsung prakteknya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak mengutus dari malaikat. Kalau diutus rasul dari malaikat kemampuan kita berbeda, kesabaran kita berbeda dan seterusnya. Inilah hikmah diutusnya rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Kalau orang Muslimin mengatakan kenapa Allah mengutus manusia ini? Kenapa tidak malaikat begitu? Nah, Mereka meminta malaikat yang diutus. Nah, di antaranya adalah hikmah sebetulnya. Jadi pelajaran siroh itu pada hikmahnya penting. Ya, tapi bukan hanya siroh saja, tetapi harus menggali faedah di sana. Eh, akidahnya apa? Ya, faeda dalam ahkam fikirnya apa? Kemudian akhlaknya bagaimana? Itu adalah pelajaran siroh penuh dengan pesan-pesan itu nah ini yang jarang kita uh, temui dalam pembahasan pembahasan sejarah, barangkali bagi guru-guru SD maupun Senahiyah Aliyah atau SMP SMA dalam penyampaian sejarah-sejarah itu bukan sekadar menghafal tanggal kejadian pelakunya saja, tapi lebih penting dari itu, apa pesan yang dapat diambil dari kejadian itu nah, kita bicara tentang tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW, ada yang saya kumpulkan, ada sekitar 10 atau lebih ya yang kita kumpulkan Pertama kita akan lihat di antara tantangan mereka adakan pertama oleh orang kafir Quraisy Rasulullah SAW, mempengaruhi paman Rasulullah Sallam yang selalu menjaga Rasul dari gangguan orang kafir Quraisy namanya pendahulunya. Jadi orang kafir Quraisy itu dalam menghalangi Rasulullah Sallam mempengaruhi tokoh-tokoh, kau tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh-tokoh politik. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini. Ya, orang-orang yang hati dengan ajaran sunnah, dengan uh, uh, dakwah sunnah, mereka menggambarkan kepada tokoh-tokoh politik, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, bahkan ini adalah ajaran yang berbahaya. Jadi, bahkan dipengaruhi parmanya, keluarga dipengaruhi. Keluar yang pengaruhi. Maka kita dapatkan kadang-kadang orang sudah belajar sunnah. Di musim ada pelajar sendiri dan seterusnya. Dan ada faedah yang lebih azim dari ini. Kita kan ambil faedah dalam masalahnya. Dan kita da tahu tak sungguh bukan da'wah. Yaitu ke mana dituduhkan orang-orang yang mengatakan. Muhammad itu adalah sebetulnya ingin mengangkat derajat kaum di atas suku lainnya. Yang mereka itu kelaparan, tidak punya uang, tidak punya ini. Jadi di-Utsu -so itu dakwahnya bukan dakwah untuk semua ke-Muslimin. Dakwahnya itu ingin mengangkat suku Quraish dan mengangkat suku Al-Quran dari atas bangsa Romawi dan sebagainya. Ini disebarkan oleh orang, orang Tadis. Kalau seandainya dakwahnya adalah dakwah suku, dakwah melalui suku mengangkatkan uh, kabila dari Arab. Dan itu, Arab ini semua adalah suku. Tak mahu bersambung dekat sekalipun, tamu nabi saw tidak mau beriman. Kalau seandainya tujuan dakwanya adalah untuk mengangkat kemuliaan Bani Hashim, kemuliaan Quraisy, kemuliaan orang Arab, Arab kantuk tidak akan ada tamu yang muslih dia. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Lahab ini adalah mengangkat kedudukan sukunya. Nah, jadi itu kita belajar Sirah tidak hanya sekadar apa. Membaca kejadian, tapi mengambil fakta dari situ menjawab tantangan-tantangan, bertantangan, ya kita kait dengan konteks ini, berisi datang dari dalam luar Islam maupun dalam Islam. Ini. Maka kita lihat dari kisah ini, tantangan pertama ada adalah ketika Rasulullah SAW mendapat apa namanya perlindungan dari pamannya, orang oh, kafir itu menghori pamannya bermacam-macam. Ada satu habis Cerita mereka Habis sudah semua cara yang pengaruhi Abu Talib enggak mempan Terakhir yang paling aneh itu apa katanya Kalau begitu begini saja Kita carikan anak yang paling ganteng Yang paling tampan dari bangsa Arab Kita tukar Muhammad dengan dia Kita kasih orang ini Dan kita minta dari Abu Talib Agar dia menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh Dikira Abu Talib itu bego-begonya. Apa jawabannya Abu Talib? Ini enak saja kalian Anak kafir sebesar kamu tu anak kafir bodoh. Aduh, saya kira bodoh apa saya ini, ya kan? Mereka orang kafir Ustu, suku-suku mereka itu kompak, ya orang Arab, -O Arab -O, kompak, Arab jahiliyah katanya begini saja, kita cari seorang pemuda yang tampan, ya, dan dia tawarkan kamu toilet, kamu toilet, carilah, kamu minta seorang pemuda siapapun yang kamu mau, tapi ganti untuk Muhammad. Tapi saya kamu Muhammad kami untuk kami bunuh aneh enggak. Tapi kadang-kadang di dunia dakwah ada pula sebagian orang tua yang lebih berat dari Abu Talib ini, yaitu dia mau mengorbankan anak cucunya ketika kita. Tapi Abu Talib, ya, tidak mau. Kok anak kalian saya besarkan, lalu anak kalian saya kasih anak saya saya serang kalian untuk kalian bunuh. Wah, ini belum orang gila pun mungkin tidak lakukan kan itu. Masa anak kita diserahkan untuk dibunuh, anaknya kita ambil untuk kita besarkan. Jadi lihat pola pikirnya orang Arab. Dan ini terjadi di masa modern ini, cara-cara seperti ini dilakukan orang. Lakukan orang. Pernah mereka ingin menyogok Abu Talib, dengan macam-macam. Nah, di antara hikmah, kata para penulis sejarah Rasulullah SAW, kenapa tidak berimannya Abu Talib? Adalah, di antara hikmahnya adalah ketika Abu Talib masih tetap dalam agamanya... Abu Talib memiliki apa pengetahu di tengah kafir kules, memilih tengah, teraru mereka masih mahargai Abu Talib, perkataan Abu Talib masih tetap bisa apa namanya sampai kepada mereka, kalau sahaja beriman sudah Abu Talib sekalian akan mereka musuhi, sehingga terakhir nanti cara lain, tetang lain itu buyok yang dilakukan di di daerah Syuab dan Abu Talib yang masuk nanti akan kita bahas. Nah kita lihat di sini. Di antara hikmah disitu adalah apa di sini adalah kalau kita orang sunnah kita orang islam memiliki keluarga yang dia itu adalah dapat membenteng depan kita apa kita akan tolak kita tetap membenteng dia yang dia pun dapat menyampaikan membela dakwah kita, apa kita akan tolak rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak bantuan pamannya bahkan bermanfaat pamannya itu dapat membenteng pengaruh orang Nahfir kures besar jadi jadi belajar sejarah itu bukan hanya sekedar kita baca tapi kita ullah di dalam belajar di dakwah dalam dunia da ini faedahnya. jadi kita berdebat dengan tokoh masyarakat jadikan ini dakwah kita ya ini ada sebagian orang mulai berdakwah tokoh masyarakat dijelek jelekkan enggak ya. Tokoh masyarakat itu diajak. Dijelaskan. didekati, Ya. Dan ini cara. Dalam hati ini berda'wah. Sekalipun dia itu adalah. Orang kafir atau orang muqtadi. Dan dia itu mungkin untuk menjaga. Dari gangguan dari orang-orang. Kita berbuat baik kepada dia. Ihsan eh, boleh. Ihsan eh, kepada dia Bo. Boleh. Perkara-kara sukti seperti ini, ketika Rasulullah S.A.W. diserang oleh rakyat ta'id, oleh masyarakat orang-orang bodoh sampai ketika Rasulullah SAW mau masuk ke Mekah bersama buddhanya, Zaid bin Haritha, ya, hamba sahayanya, Zaid bin Haritha ini mengatakan, bagaimana kita bisa masuk Mekah lagi, sedang mereka sudah mengeluarkan kita, mengusir kita. Rasulullah S.A.W. menyuruh hamba sahayanya ini, untuk menemui beberapa orang, tokoh-tokoh yang ada di di Quresh itu dua orang menolak terakhir menerima yaitu Muth adi Muth Ebn Al-Adi ini menjamin kesempatan Rasulullah yang lebih dikenal dan istilah modern itu Lujuk Siasi apa istilahnya ya kemarin saya lalu ingat itu istilahnya kalau itu suara politik itu di Kapi Quresh berlaku suaka politik itu Ketika TKP datang dari Taib itu, itu dijamin Jepang keamanannya di Mutemno Adi ini. Sehingga Rasulullah ingat jasanya ketika perang, perang yang pertama. Kan banyak orang katekursi yang tertawa. 70 orang. Kata Rasulullah sampai teringat jasanya. Kata seandainya Mutemno Adi. Hidup sekarang. Dan mima, dia minta. Tapi tetap ini supaya berbaskan. Saya akan bebaskan. Subhanallah. Menghargai jasanya ketika Rasulullah SAW. Di usir orang kafir ini setelah pamannya meninggal ya kan setelah pamannya meninggal Rasulullah salingkan pergi ke Taif sampai di Taif 10 hari di sana mengalami penindasan penyiksaan dan lemparan batu dari anak orang-orang Bodoh Taif dan seterusnya. sampai Rasulullah hampir hampir pingsan ya kemudian beliau tidak sadarkan cuali di karmat Zahlib dan kemudian baru masuk maka itu atas jaminan yaitu suara politik yang diberikan oleh Mu'timno Adi. Jadi membangsa konsep persoalan berdakwah itu harus kita. Paham? Sampai Rasulullah SAW mengingat, kalau seandainya dihidup, sekarang kata Rasulullah SAW, ketika selesai perang Badar itu, dan lalu ada teman-teman berbicara kepada saya, meminta mereka ini dibebaskan, saya akan bebaskan. Tapi kata, di dalam berda'wah, jangan kaku. Ya? Jelas. Karena tarif orang yang melawan sunnah itu berbeda-beda. dia itu tinggi kesosialannya, tapi dia tidak mau hadir halakot, -hal, tidak mau menuntut ilmu menutupnya tapi dia memiliki gero keadilan, karena di, di dengan orang-orang itu ada keadilan ada orang-orang yang benar dalam keadilan kita lihat ketika Rasulullah di Baikot itu, itu orang, -orang yang di Bakafir Qas itu tidak se, tidak rela, walaupun dia tidak beriman, tapi tidak ada Rasulullah itu di Baikot jadi makanya ulama menyebutkan setiap zaman itu ada ahli muru'ah namanya ailah muru'ah orang yang punya izah diri harga diri dan membela kebenaran membela keadilan dan ini yang harus kita lihat. Ya? Ini kondisi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Tadi kita katakan bagaimana Rasulullah SAW dicoba untuk diganggu oleh orang Quraisy melalui siapa? Tam tamannya. Dan mereka tawaran terakhir tadi kita katakan mereka putus as saja, terakhir mereka justru begitu perapatnya kalau begitu enggak mau Abu Thalib berbagai cara dia datang Abu Thalib ini anak saudaramu begini dan begini dan begitu sampai satu kali Rasulullah -rasul mengatakan ya seandainya mereka itu ya e, apa namanya menaruh matahari di tangan kananku dan bulan tangan kiriku ya Rasul, ya ami yakni pada ya pamahwai pamanku tidak akan kutinggalkan hal ini sampai Allah Subhanahu wa taala Ya, akan menegakkan agama yang aku bawa ini. Ini kepada yang sebagian ikhwan baru saja belajar sunnah, semua keluarganya ditazkir. Ya, dia anggap muk tidak salam, tidak apa, betapa mukan kau berani? Oh tuhnya, Inna Lillahi. Narjum. Gimana ini dakwah seperti ini? ada memang dalam salah satu tahzir itu ada bab memang ada bukan kita yang cari bab itu tapi kepada siapa diterapkan dan bagaimana kondisi masyarakatnya ada di mana kondisi sunnah bagaimana kekuatan orang yang dihajar dan orang-orang yang mentahzir dan orang yang ditahzir ini pelajaran ya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus apa mendapatannya dia katakan sudahlah paman ini saya hanya pura-pura sayang sama saya tapi tidak mau ikuti ajaran saya. Tidak begitu kata Rasulullah. Rasulullah tetap berupaya mendakwainya. Sama sekali dengan bapak pamannya. Kita sudah begitu enggak mendakwahi keluarga kita. Sudah begitu enggak kita mendakwahi keluarga kita. Ya kan ada kadang-kadang pertanyaan -kadang ustaz saya keluarga saya itu saya baikin dia tetap aja jahat ya gini terbalik lah, itu ya. tidak mau ngaji jangan putus asa tidak mungkin malam hari ini di takbir kalapas besok sampai titik akhir rasulullah sallam mengajak kamanya untuk masuk Islam saat mau meninggal Coba bayangkan itu ini kesungguhan rasulullah sallam nah ini kita lihat sekilas faedah dari apa Bagaimana tantangan yang dialami Rasulullah Sallam dan bagaimana orang kafir Quraisy mempengaruhi orang yang yang kan juga ada sekarang nih kalau di dunia dunia sekarang kontemporer kita lihat ada sekarang ormas-ormas yang memang dia berbicara masalah hak manusia semua berhak berbicara semua berhak untuk berbuat semua dapat pendapat keyakinan termasuk kita makanya sebagian ulama mengatakan tidak bermasalah memanfaatkan organisasi ormas itu. Untuk menegakkan kebenaran. Ketika mereka melawan dakwah Sunnah, satu tetapkan. Loh, negara ini kan bebas. Janganlah untuk dakwah Sunnah untuk orang buat pelacur sekarang bebas. Hah? Pelacur tidak bisa disalahkan. Itu maunya sendiri. Harga diri dan semuanya. Kan ada sebagian orang seperti itu. Padahal orang itu bertentangan dengan Islam. Ya, karena Islam memberikan kebebasan itu adalah dalam melakukan kebaikan, bukan berbuat kemungkaran, ya kan? Tetapi ketika hukum ini ya kalau kita lihat ya orang kafir Quraisy itu begitu dulu Ya ada yang orang-orang punya keadilan. Tetapi justru sekarang kita lihat ya sebagian-sebagian ini dan organisasi yang ada itu apa itu yang namanya HAM dan semacam justru mereka diam. Kita lihat ketika di Bali Dilepas orang-orang memakai jilbab, ribut orang-orang itu, ribut orang-orang jilbab, diam kan? Diam aja kan? Kita kan di ni dilepas bancaraya, kok diam? Nah, ini adalah bawa kita katakan. Bahawa memang setiap masa itu tetap ada orang-orang yang memang tidak mempunyai muru'ah yang tidak memiliki rasa malu dan tidak konsekuen dengan perkataan perbuatannya. Ini ada juga di orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad tak boleh, kalau kita kita boleh, ya kan? Itu istilahnya mereka. Nah, kalau kita mengadakan pengajian dianggap meresahkan. Tapi kalau ada orang gandutan sampai jam 2 malam Semalam atau ada pengajian dengan mikrofon dikeluarkan atau gaya keita lain, itu tidak masalah, tidak meresahkan. Kita ngaji di di masjid dan tidak dikeluarkan spekernya, itu dianggap meresahkan. Ini cara pola-pola ya, yang dulu juga dipakai orang kafir kureis untuk menghambat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istilah yang pertama tadi yaitu itu e, cara pertama mereka ada mempengaruhi pamannya. Ya Abu Talib agar untuk melarang Rasulullah Sallam dari menyampaikan dakwahnya, ya, maka sekelompok orang tokoh-tokoh kuras mendatangi pamannya Abu Talib dan berkata kepadanya, karena anak saudaramu sungguh telah mencelah sembah-sembahan kami dan memburuk-burukkan mem agama kami dan membodoh-bodohkan apa namanya nenek moyang kami dan menyatakan sesat orang tua kami, ya ni ada tak sekarang ini? Seperti itu mereka anggap. Ya, jadi ukuran mereka ini sudah budaya, sudah sama. Orang kafir kan begitu juga. Ini kami semua masih ini. Wa'idatakilu muktabi umma, azza wa jalla. Kalu balnata bi umma arfa'in alai abana, atokan amulayakilunasyawalihatadun. Bila dikatakan kepada mereka, orang kafir kuruskan ikutilah apa yang turunkan Allah. Mereka katakan kami menikuti budaya budaya nenek moyang kami. Kalau Allah katakan, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk dan tidak memiliki ilmu. Nah, jadi mereka datang ke Abu Talib itu. Dan juga di masa sekarang kan begitu. Mereka mempengaruhi apa? Mempengaruhi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Untuk menghalang da'wah sunnah dengan menyebabkan isu-isu itu. Ini membahayakan gini, ini membahayakan ini. ya, Ini orang ini anti-salawat, ini orang ini anti-tahlilan, ya. Ini membahayakan kita, meresahkan masyarakat dan harus kita halang-halangi. Padahal kita tidak ada pernah anti selawat dan tidak anti-tahlil. Kita tahlilah ya, setiap sholat. Kita bersolat kepada Nabi SAW dalam sholat-sholat kita, dalam masyarakat limu kita. Nah, tetapi yang mereka maksud bukan selawat sesuai suai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi selawat yang memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Nah, ketika tradisi dan kebiasaan ini mereka anggap sebagai agama, orang tidak mau menjalankan, dianggap orang itu sesat dan menyesatkan. Nah ini yang dilakukan oleh mereka. Emak tak ku faham jika Abu Talib emak aku kemelarang anak saudaramu. Emak antah lebih na, wayna, atau kamu biarkan antara kami dengan dia. Ya, apa maksudnya? Biarkan kami bikin perhitungan dengan dia. Atau kamu sendiri yang mau melarang. Kena ke alamis ini mana nulei? Kamu kita kan sama-sama satu agama kata mereka. Ya kan? Jadi cara-cara orang orang-orang itu dia menari untuk pengaruhi orang-orang yang suka, yang kebenaran itu. yang gitu. Dipengaruhi oleh mereka. Kita ini kan sama-sama satu organisasi. Kok mau ikut kajian sana kamu? Ya kan? Kamu Kita ini kan satu-satu partai. Atau satu daerah, ada macam. Ini dia bilang kepada Abu Talib. Kita kan sama-sama. Engkau kan bersama apa yang kamu... Apa namanya? Yakin sama dengan kami kan? Kata toko-toko keperluan sini. Ya? Sama -sama Jadi, anda kahalamin sih mana yang Kita sama-sama yang minhilabi, payaklik, wa panaklik kamu. Jadi, sama-sama tidak kita menentang dia kan? Kata dia Abu Talib ini orang kafir kudus ini. Kamu kan tidak suka juga agamanya? Kan gitu. Kita sama-sama tu agama. Nah, kalau kamu tidak sungkan untuk berbuat sesuatu, silakan kami untuk melakukan. Serahkan aja urusan ini kepada kami. Kata orang kafir kudus ini. Pokokalalum Abu Talib. Abu Talib mengatakan kepada mereka. Kaulah merafikan mengatakan kepada mereka dengan jawaban yang sangat lembut gitu ya. Waradum, rad dan jamilat. Jadi kemudian Abu Talib menolak mereka dengan cara bahasa-bahasa yang halus. Panasalap anhu lalu mereka pulang. Nah ini cara-cara ketika orang kafir kores yang mengaruhi orang yang kelihatan mulai agak pro, mulai agak condong kepada agama Nabi Muhammad SAW atau membelanya kerana hubungan kekeluargaan itu mereka pengaruhi. Ya. Beda dengan orang sekarang. Tidak dengan hubungan agama dan juga tidak hubungan keluarga. Ya kan? Kalau dulu Abu Thalib membela Rasulullah karena hubungan apa? Keluarga. Tetap dibela anaknya, -anak. walaupun beda agamanya maka tadi kita katakan, faedah yang lebih besar disini yaitu salah satu, Bantan, ada orang-orang kafir, orang, orang kafir atau Aaron Khalis, yang mengatakan bahawa Rabbi Muhammad itu, kerana Islam itu sebetulnya ingin mengangkat kaumnya supaya oh, meluaskan kekuasaan orang Arab, dan kita buktikan kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengangkat nama, mengangkat kemuliaan suku dan kobilahnya atau bangsa Arab tentu tidak akan ada orang Arab yang akan apa menolak daunnya Cara yang kedua mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan pamannya. Jika Rasulullah Sallam tetap saja melaksanakan tugas-tugas wahyu yang diberikan Allah kepadanya, ya Quraisy semakin marah dan memusuhiNya dan mendengki terhadap Dia. Dan wahtorumintikrihi habda baqdaum baqdan. Ya, dan saling menghasut di antara mereka untuk menghalangi dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini mereka mendatangi paman Rasulullah yang lain lagi. Faqallahu ya Abu Thalib, mereka datang pada Abu Talib "Innaka sinnan wa syarafan wa ya. "Innaka sinnan wa syarafan wa fina." Ini caranya dia, pendekatan Abu Talib dulu, ini caranya. Dipuji, disanjung dulu. Ya kan? Ini kan metode dia biasanya orang. Jadi, ini metodenya. Dia puji Abu Talib ini. Kamu itu kan orang tua di kalang kami. Wasyarapan. Orang yang mulia di lingkungan kami. Ya. Waman zilatan mulia kedudukan. Fina. Di tengah-tengah kami kamu ini adalah orang kami tua kan Orang yang kami segani. Orang yang kami hormati. Kata mereka. Wa inna pat eh, standhinaka mi imni akhika falam tanha anha. Yang di... Kami kan sudah berkali-kali mendatangi kamu untuk tentang membicarakan anak saudaramu ini. Tapi engkau pun tidak berbuat apa-apa. Waqsamu bi'annahum la yasiru 'ala af'ali hatta yakufu 'anhum aw yunaziluhu wa iyyahu Ini ancaman langsung dia sebekal. Jika engkau tidak mau juga berbuat sesuatu, ya. Ya, kami tidak akan pernah mahu bersabar lagi tentang perbuatan anak pamanmu, anak saudaramu ini. Atau engkau dan dia adalah sama-sama menjadi musuh kami. Abu Talib sekarang sudah. Mau mereka ini ancaman diberi ancaman. Hatiyulika ahadun farikeen. sampai salah satu di antara kelompok kita siapa yang akan hancur kata dia. Tapi mereka. Ya dengan ada ancaman ini, ya Abu Maalab ibu Talib Abu Talib juga agak segan. Yang menghadapi apa namanya kondisi kaumnya ini, sehingga hatinya tidak enak, ya. menyerahkan hati mereka. Dia hatinya apa namanya serba salah. Mau menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka juga, enggak enak, enggak mungkin. Waliha Da'ab darasulullah Sallam bila di Kalu. Tapi dia sampaikan kepada Rasulullah Sallam tentang perkataan orang kabil Quraisy tadi. Wa talaba minhu ain alaihi wa ala nafsi wa walayhamilhu min alam malaikat. Lalu Abu Talib minta kepada Rasulullah SAW, saya ini jangan engkau beri beban sesuatu yang saya tidak mampu. Ya, kemudian uh, sehingga seakan-akan si Rasulullah SAW menyangka bahawa pamannya agak mulai melemah dari membelanya. Ini yang ayat tadi kita sebutkan. sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah memeninggalkan sekalipun mereka. Al-Wadu Usham Safiyya Minihiywas Walkomarafiyyasari. Kata hari kananku dan belakang kiriku, ala anat kah tamar. Dan saya harus meninggalkan perkara ini. Saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah meninggikan agama Allah ini, agamanya ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan. Tapi riwayat yang sahih ini sebagian ulama untuk evn kisah itu ada yang melaporkan ketika itu adalah yang sebenarnya yang benar itu Abu Talib mengutus anaknya Okel bin Abi Talib. Okel bin Abi Talib ini kan termasuk orang beriman. Dia mengutus anaknya sendiri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hadir, Enamnya Ammika haule, Padzamu anakatuk zihim, tinadihim, masjidihim. Kata uh, pamannya kepada Rasulullah, SAW, tolong anak-anak uh, yang di atas ditenangkan. Sesungguhnya, ya, anak-anak pamanmu, ya maksudnya ini orang-orang kafir kureis, telah menyampaikan kepadaku bahwa engkau itu mengganggu mereka di apa namanya itu, di perkumpulan-perkumpulan mereka, dan di masjid mereka. Fantai an'adahum. Bisa kakak engkau meninggalkan hal itu, kata uh, paman Rasulullah kepada Rasulullah S.A.W. Jadi orang-orang Abu -orang Qures menganggap, da'wah Rasulullah S.A.W. telah mengganggu mereka, begitu. Lalu, fa'ataka Rasulullah S.A.W. berbasara ila sama, Rasulullah S.A.W. melihat ke langit, fa'kola, atarunah ada syams, apakah engkau melihat ini matahari? Iya. Iya. Lalu dia kata lagi, pemaan Nabi Akbar adaan ada adalah kaminkum. Ya, saya tidak akan mampu meninggalkan harta itu untuk kalian. Ya, sampai pun kalian ambil apa namanya e, sepenggal matahari untuk membakar, maksudnya saya tidak akan pernah meninggalkan itu. Fakal Abu Talib, wallahi maktabna ini akhir perjuangan. Ini, ini riwayat yang disoalkan oleh ulama dan kami tidak mendustakan anak saudaraku dan hendaklah kalian kembali ini mereka menyuruh orang kafir koreas kembali dari rumahnya, kembali ke rumah masing-masing di antara hikmah dan ibar pelajaran dari dua cara ini apa dua cara tadi pertama, imma merayu Abu Talib atau dengan mengancam Abu Talib anna hada maqib kawili rasulullah min kawmi yang sajim Ma'amam atau bibi memeluk. Ini adalah keistiqomah Rasulullah SAW dalam menganjurkan ajaran ini. Betapapun ancaman datang dari orang kafir kureis, ya. Tapi pendirian Abu Talib sangat mengherankan sekali, ya. Sehingga Abu Ibnul Qatadah menyebutkan tidak dapat menafsirkan tingkah laku Abu Talib ini. Ketika ada orang kureis dia menjawab demikian. Ketika ada Rasulullah SAW pun membela Rasulullah SAW, apa yang dapat diambil faedah dalam Ibnul Qatadah di sini? Inna Allah Ta'ala kalimtahana qalbahu bihabbi Muhammad sa'hubban at-tabi'iyan yaitu Allah telah menjadikan hati Abu Talib itu cinta kepada Rasulullah SAW secara tobi'i, secara naluri dengan kecintaan yang luar biasa Ya, la syara'an bukan cinta karena agah. agama Wa kalaik simbaruhu ala dini qomi min hikmatillah Apa hikmanya dia berada tetap dalam agama orang, -orang kafir Quraisy? Quraish, kata Mnukasir Wa mimma sana'u li Rasulullah SAW minih maya yaitu diantaranya itu dia masih mampu menghalangi orang kafir kores untuk menyakiti rasulullah salam karena dia masih dianggap tokoh oleh mereka masih dianggap to tokoh oleh mereka, nah tadi yang kita katakan bahwa kita mendekati tokoh-tokoh yang mungkin menjelaskan ya hal-hal yang diragui oleh masyarakat tentang dakwah kita dan itu banyak kejadian pernah satu ketika ini kemarin waktu saya ulang di Pasaman dakwah di sana atau di Perayaman eh, di Perayaman itu ada artinya yang eselon-eselon yang dekat dengan bupati itu eh, wali kota bukan bupati ngomong begini itu dakwah maksudnya dakwah sunnah ini adalah dakwah yang kaku dan tidak mau salam dengan kita gitu ya pokoknya dijalej-jalekan lah tetapi wali kotanya bilang tidak benar saya Sering menghadiri kegiatan mereka dan mereka salam dengan saya bahkan mereka semua baik-baik. Ini fungsi menjelaskan bagaimana dakwah kita yang hakiki kepada orang. Sehingga ada isu-isu yang yang menjelek-jelekkan dakwah kita. Orang ini bisa mampu menje menjelaskan. Walaupun dia tidak apa menjadi orang yang beraku dalam dakwah itu sendiri. Tapi orang itu mengerti. Tidak sebagaimana tuduhan-tuduhan itu. Karena memang sekarang ini cara orang untuk menghalai dakwah sunnah ini adalah Membuat image bahwa dakwah kita ini dakwah yang kaku, dakwah yang tidak toleran, dakwah yang tidak bisa bermasyarakat, dakwah yang tertutup dan seterusnya. Dan ini harus kita jelaskan bahwa ini tidak seperti itu. Maka kita harus menjelaskan undang-undang. Baik pihak yang berwajib, siapapun undang keperluan kita biar dia dengarkan apa materi-materi kita. Ya, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh -toko adat, ya, tokoh-tokoh pemerintah undang. Biar dia akhir dan dia dengarkan. apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau tidak. Saksikan sendiri oleh mereka. Maka, selalu saya nasihat kepada Ikhwan dalam berdakwa seperti ini kita. Supaya imej tertutup dan ini dan itu dan itu memang itu cara-cara mereka. Karena mereka tidak punya cara lain akan dikatakan sesat. Di mananya sesatnya sulit mereka untuk mendeteksi hal itu. Ya, karena kita, kalaupun ada memang jelas-jelas pelanggaran, kita akan katakan kita akan katakan bahawa itu adalah salah dan kita harus tobat jika itu adalah memang salah berdasarkan dan jelas. Ya kan? Nah, sekarang ini yang biasa dilakukan adalah meresahkan tertutup, tidak bermasyarakat. Biasa itu saja isunya. Kita tidak percaya dan ini ada memang sebahagian dari saudara-saudara kita menisbahkan di dalam dalwal sunnah itu, memang orang itu orang-orang yang apa tidak mencerminkan ini tengah masyarakat. Bukan itu tindakan dalwal, tapi keperibadiannya yang tidak mencerminkan dalwal ini dan orang tahu dia menghadiri majlis-majlis sunnah ini. Namun dia tidak masyarakat bertindak tidak berimamnya dia kurang faham. Karena dia apa? memang sifatnya seperti itu Tapi orang-orang masyarakat Mencari-cari kesalahan Dan dihubungkan dihubung dengan dakwah Nah ini yang perlu kita Waspadai Malanya kata Ibn Kathir yang terbeda Itu hikmahnya adalah Allah Menitakan Abu Talib dan, dan kekafiran Ketika Rasulullah SAW masih Tetap bisa dilindungi oleh dia Dari gangguan orang kafir Quresh Karena asalnya Abu Talib lama kala orang yang memasuki Quraisy wijarah tun wakalimat Kalau seandainya Abu Talib itu masuk Islam, tentu tidak memiliki pengaruh terhadap kafir Quraisy lagi dia. Wijarah tidak memiliki wibaki dan juga tidak memiliki apa tali kendali, ya kalimat. Walaukan Uyuhabu nauwah tadi tentu orang kafir Quraisy pun tidak akan takut segar lagi dengan dia dan juga tidak akan menghormati Abu Talib lagi kemudian ini faidah yang diambil oleh hikmah disaraskan oleh mukatsirumullah wala tajra'u 'alai wa lammaddu aydihim wasinatahum bi tentu mereka akan berani untuk kepada Abu Talib itu dan mungkin melalui tangan mereka atau lisan mereka wa rabbukaya kunu ma Allah menciptakan apa ini kenaik dan memiliki sesuatu yang kehendaknya ya wa qassama la khalqu anwa'a wa ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu telah membagi yaitu ada yang beriman ada yang kafir, tetapi suatu hikmah Allah SWT menjadikan dua orang pamannya itu tidak beriman, Abu Lahab dan Abu Thalib. ini diantaranya adalah tadi kita katakan faedanya membantah anda, orang-orang yang bahwa dakwah Muhammad itu adalah apa namanya dakwah kaumnya, untuk mengangkat kehormatan kaumnya, untuk mengangkat bangsa Arab, kalau itu mungkin untuk kaumnya Pasti Abu Lahat Abu Talib pasti mau beragama dengan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akan menguntungkan kabilah dan sukunya. Tetapi dua orang ini berbeda Abu Lahab, Tabarzada, Abu Lahab ayat dibacakan sampai hari kiamat. Tetapi Abu Talib gimana? Yang dia adalah ini juga bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lah biokajar muhsinin Allah tidak pernah menyanyikan para orang yang berbuat baik. Jadi orang kafir itu itu derja juga. Ada itu agamnya beda orang kafir yang dia itu tidak menghalang jawa Islam tapi dia tidak mau beriman. Itu beda, beda. Orang kafir yang namanya tidak meredakan aderin penindas penindasan penindasan terhadap muslimin. Azabnya beda, semoga. Makanya Abu Talib diberi syafaat oleh Allah semata, diberi syafaat Nabi oleh Allah semata. Ketika Abbas bertanya kepada uh, Rasulullah SAW, hal nafah al ini, semuanya pamanmu Abu Talib membelamu di waktu dia masih hidup. Apakah hal itu ada gunanya baginya di akhirat kelak dalam kehidupan di akhiratnya? Kata Abbas, kata Rasulullah SAW, iya. Wajatuhu fi ini, ini. Di aspal minyak atau ini dan dia itu berada di dalam minyak dan aku dapati dia itu di kerak-kerak neraka. Azabnya orang kafir itu kerak-kerak neraka tetapi gara-gara dia melindungi rasulullah SAW dari jalan kafir kurek ini ya kuniomal kiampiyah dah minyak dia berada di apa namanya di permukaan neraka. Padahal dia di kerak-kerak neraka tapi karena sapa rasulullah saw yang khusus ini Karena dia membela Rasulullah S.A.W. Menggambung orang Tafuk Kuras. Allah beri nilai kebahagiaannya. Sehingga dia mendapat syafaat Rasulullah S.A.W. Diletakkan di, di, apa namanya, di permukaan api neraka. Bakalan satu riwayat disebutkan. Yalbisu fihima na'la'ya. Yalbisu na'la'ya. Ini minan nar. Jadi dia memakai dua sendal dari api neraka. Yalbihima dimauhu. Yang mana cuma sendal dari api neraka itu membuat otaknya mendidih. Dia ya, azabnya walaupun di kerak-kerak neraka bukan yakni adawashadna si azab wa huwa Dia melihat dirinya sendiri adalah sebetulnya protein berapa padahal kata Rasulullah di dia orang ringan di antara orang kafir azabnya Coba bayangkan Nah ini ini kita lihat juga bagi orang-orang kafir juga ya kalau ada akan tetap kafir Agar-agar anda tidak tahu berat di akhirat kelak, Jangan ganggukan muslimi ini. Buktinya. Allah berikan. Memang beda memang. Di antara ulama menyebutkan orang kater yang suka berbuat baik kepada manusia di dunia ini. Allah balasi dia di dunia. Kesehatannya, rezeki yang murah dan seterusnya. Itu disebutkan para ulama kita bahwa Allah jadikan dia faedanya untuk di dunia ini. Ya. Muatan anak-anak yang di atas di ini kendalikan sama Umaran ya, jangan ribut. Kemudian, ya ini kita lihat, ya Allah Subhanahu Wa Taala keadilan Allah Subhanahu dalam memperlakukan hambanya. Kemudian kita langsung masuk yang ke cabang ketiga atau yang di sini yang kedua saya sebutkan ini membuat tuduhan-tuduhan membuat isu-isu negatif tentang da'wah Rasulullah S.A.W. Apa saja isu negatif yang mereka buat? Apa saja isu negatif yang mereka buat? Dan ini ada di zaman kira. Dikatakan teroris lah. Dikatakan macam-macam ya. Tuduhan-tuduhan. Yang itu ada isu atau ditadakan adalah ingin mengancam NKRI lah dituduh apa namanya membahayakan persatuan bangsa macam-macam tuduhan itu kalau untuk zaman kontemporer ini padahal kita katakan tidak ada dewa ah seperti dewa Atsnaja ah dewa ah sunnah ini yang selalu mengatakan wajib taat kepada penguasa dan saya boleh kita lihat di di di di, di Indonesia ini tidak ada dewa ah selain dewa ah sunnah yang menjadikan salah satu usul menjadikan salah satu fondasi akidah mereka adalah wajibnya taat pada penguasa. Oleh sebab itu, enggak ada kita demonstrasi dan seterusnya. Justru ada orang yang menuduh adalah ini membahayakan KRI dan seterusnya, kita lihat sifat dan sikap mereka. Nah, di antara isu-isu yang jelek, ya, tuduhan-tuduhan miring itu, yang dituduhkan kepada rasulullah, kita lihat ini. Pertama beliau dituduh sebagai orang gila. Dituduh sebagai orang gila. Subhanallah. Ini hikmat dari seorang daeng. Hikmat. Berlanjanglah hina-hina itu membuat kita apa merasa hina. Rasul tidak merasa hina. Dituduh gila oleh orang kafir Quraisy. Coba yakin. Tidak memarahi Rasulullah itu menjadi satu. Karena memang memegang kebenaran itu pasti ada tantangan. Mereka tuduh dua memarahi Rasulullah itu sudah gila. Sebenarnya Rasulullah kan dalam firman-nya, wah kalau Ya Ayyuhan Nuzila Alai Dikro Inna Alajinun. Subhanallah. Dia tuduh Rasulullah mengatakan ini. Wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Maksudnya siapa? Rasulullah. Inna Alajinun. Kamu ini orang gila. Itu perkataan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul saja mengalami caci makian, hinaan seperti itu, apalagi kita kita ini siapa? Rasul saja diperlakukan seperti itu Ya Nah, jadi jangan merasa heran Kalau ada da'i atau ada orang Menjalankan sunnah, mendapat tantangan ocehan Olo-oloan, hinan Itu bukan gaya baru Ya, itu sudah lama Itu sudah lama Kalau kita dikatakanlah apa namanya kayak kambing karena pakai jenggol dikatakanlah kebahagia emololo karena celananya cingkrangan ya macam-macam ya satu kisah yang aneh antara Haji Abdul Salim ya ketika rapat dalam sidang-sidang BPUKI yang waktu sebelum kemerdekaan ini masih hangat-hangat ini Agustus ya kan jadi rapat antara kaum nasionalisme dengan tokoh-tokoh Islam Ketika Abu Salim mau berpidato, orang-orang nasilot dan orang-orang saqob bebek semua. Mengebek semua. Tujuannya apa? Ingin mengejek Agus Salim. Haje Agus Salim. Karena dia pakai Tapi Agus Salim pun dalam berapa jawaban memberikan di antaranya, ini kambing-kambing siapa di sini ini? Ya. Saya segini akan berbicara berbahasa manusia, tapi saya tidak bisa berbahasa kambing. Ya kan? Satu kali lain yang juga disebutkan dalam tulisan itu, mengatakan bahawa Abu Salim mengatakan di oleh orang ini, yaitu katanya yang berjenggot adalah kambing, kata Abu Salim, mendingan punya jenggot daripada tidak punya jenggot. Karena yang tidak punya jenggot, adalah Semua ini anjing ya kan? Ya. Jadi Itu ahlul baktil itu selalu akan Memperoloh Allah Ahlul ya. al baktil orang yang tidak sunang dengan as-sunnah Pasti mau Allah Yang lebih menyedihkan kita adalah justru Sebagai kadang-kadang orang-orang yang memang dianggap sebagai tokoh Islam Malah mengejek-gejek ajaran Islam Nah Rasul SAW ya, Itu dituduh orang Gila Tuduh gila. lah. Darma lain juga Allah sebutkan. Wa Allah fi ajabi ani. Allah menjawab, ya. Allah justru menyebutkan Allah sendiri menurunkan jawaban tentang tuduhan orang kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah gila. Apa kata Allah semua? wa taala? Ma anta bi ni'mat bi Engkau bukanlah dengan nikmat-Nya itu sebagai orang gila? Bisa bukan? Ma anta bi ni'mati engkau bukallah dengan nikmat Allah karena nikmat Allah ini bini'mati rabbika hidayah. Bimajnun engkau bukan orang gila. Ya. Dan juga dalam firman lain mereka mengatakan mereka mengnubu Rasulullah sebagai orang gila wa yaqul innahu la majnun. Mereka mengatakan bahawa Muhammad itu adalah kalau tadi langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok ada dua, ini juga hikmah lainnya. Kok kadang-kadang kisah tentang penuduh Rasulullah gila itu dua kali disebutkan atau berapa kali Al-Qur'an start kerana sebutkan ini kalau majunun, yang kalau Wajibulun ini nahu le Kenapa? Yang pertama adalah sungguh dia katakan pada Rasulullah. Kalau ada yang kita baca kani Wajibulun ini nahu le mereka mengatakan semuanya dia adalah orang gila. Ketika mereka berdiri, sesama teman-temannya menceritakan itu orang gila. Subhanallah. Jadi Al Quran itu luas, ya, antum lihat. Jadi jangan dianggap Quran Pak ayat Al Quran itu kadang-kadang terulang-ulang kisahnya gitu. Antum lihat anteknya bicara bagaimana. Jadi mereka itu tidak hanya diadaptasi Rasulullah langsung mengatakan Engkau orang gila. Ya, bahkan mereka juga menyebarkan isu-isu ke masyarakat mereka. Bahkan Muhammad itu orang gila. Nah antum mila renungkan dengan orang menyamalkan Al-Quran Sunnah di akhir zaman ini itu akan mereka dapati. Sebenarnya adalah diami dia ri'alami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, isu buruk lagi fitnah-fitnah fitnato dua yang diberikan oleh orang kafir kepada seorang-seorang adalah yaitu menuduh bohong tukang sihir. Tukang sihir. Sebenarnya sepatah bermakna wa ajibu ya wa ajabu um minhum wa qawlul kafir wa sahirun kadzab. Mereka terheran tentang orang bawa peringatan dari mereka sendiri. Dan orang kafir mengatakan, Ini adalah tukang sihir yang pendusta. Padahal sebelumnya mereka gali Rasulullah SAW al-amin. -al Sebelum dianggap menjadi Rasulullah SAW. Kan? Setelah nanti Rasulullah mereka tetap mempercayai Rasulullah SAW. Aman-amanannya aman -aman mereka di isi Rasulullah SAW. Jadi dikatakan tukang sihir. Ya. Kemudian wakala bualimun inta tabiouna ilah rojalan maskhuro. Jadi apa bedanya ayat tadi yang ini? Kata kalau tadi orang kafir menuduh ini adalah tukang sihir yang suka berdusta. Wakala bualimun orang-orang zalim orang kafir sini sungguhnya mengatakan kalau tadi adalah menuduh Rasulullah Sallam. Kalau ini adalah kepada pengikut-pengikut Rasul Sallam inta tabiouna kalian ini adalah pengikut-pengikut pengikut Rajulan maskhuro orang yang kena sihir. Kalau pertama tadi diponya juga Rasul salam sebagai orang penihir, kalau ayat kedua ini Rasulullah kena sihir, disihir. Paham kira-kira? Nah, pertama tadi dia menuduh pribadi Rasulullah sallallahu kalau Kedua ini adalah kepada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu, mak. Jadi dai dan orang yang mau mengikuti dakwahnya mendapat Tantangan sama. Baik. Ada kisah. Wakat tahayyara walib nubuhi rapi ma'ayasifu bihil Qur'an. Jadi Al-Qur'ani apa harus kita katakan ini? Kenapa? Karena setiap mendengar Al-Qur'an, banyak orang yang masuk is. Di sini mereka mengatakan, ini berarti sihir ini. Ya kan? Setiap dengarkan, orang masuk Islam. Jadi Walid Muqairani... Mau bagaimana apa ya Tuduhan yang layak untuk kita Timpakan kepada Muhammad Kepada ajaran Muhammad ini Sallallahu alaihi salam ya Kalau dia Ini kan mau musim, ha musim haji ini Rasulullah SAW biasa musim haji kan Memanfaatkan momen itu untuk mengajak manusia Orang Arab masuk ke dalam istri. Jadi orang kafir ini apa Sebelum datang haji dia sudah bikin program Untuk supaya Jangan nanti orang-orang yang datang Berhaji ke Mekah itu terpengaruh dengan dakwah. Kira-kira ada enggak program ini dilakukan orang sekarang? Ada. Ya kan? Kalau ada pengajian kadang-kadang dia bikin juga pengajian tandingan gitu. Jadi dulu, jadi ada mendekati musim Haji itu orang kafir kurares tu mikir ni, Muhammad pasti nyebaran ajarannya nanti. Gimana caranya untuk supaya orang datang berhaji tidak terpengaruh dengan ajaran? Nabi Muhammad. Jadi kita baca ini, kita bandingkan oleh antum cerita dahulu dengan cerita sekarang, itu ada. gitu. Menuper-menuper seperti ini ada zaman sekarang ini ada. Kalau mengizin ada perizinan sekolah diusahakan dihambat-hambat. Kalau ada perizinan radio diusahakan dihambat-hambat. Betul enggak? Ada. Praktek-praktek itu ada. Walaupun undang-undang konstitusi membebaskan semua orang berhak untuk memberikan informasi dan berkata berbuat ya. Tetapi itu tidak bagi orang lain menyuarakan kebenaran. Nah, jadi ketika Walid ini berpikir ini musim haji sudah dekat. Ya. Jadi bagaimana untuk ya maka dia mengumpulkan min utatil muanidin. Apa utat maksudnya? Toko-toko pembangkang dikumpulkan semua oleh Walid Mughirah. Pekalalahum ni ada rapat nih konsolidasi ya bagaimana cara menghambat orang jangan terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad SAW demikian pula di eh masa sekarang bagaimana orang tidak terpengaruh dengan dakwah Sunnah ini? bagaimana caranya nanti ya ya masyarakat kureis inna hukat fadhar al musim kata dia kepada orang-orang kureis ini kepada tokoh-tokohnya ini ini musim Haji sudah dekat. Wain awalmu Arab mustaqdimun aleikum fihi. Nanti perwakilan perkenaan orang Arab akan datang ke sini, ya, ke tengah-tengah kalian. Okat, samiu biar sahibi kumhada. Nah, mereka sudah mendengar-dengar berita tentang sahibikum kumhada. Maksudnya siapa? Siapa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, pasti nanti mereka setelah sampai di sini, mereka ingin cari tahu nanti. Nah bagaimana supaya mereka tidak bertemu dengan Muhammad ini bagaimana? Gitu. Jadi dia mereka sudah mendengar-dengar informasi sekilas tentang Nabi Muhammad salam-salam. Ini diimportkan oleh Walid Nuhwa, Pak Ajmu Ovi Rakyan Wahidan. Mari kita bikin sebuah skenario satu, satu saja nanti kita sedang mendustakan antara kita. Kebocoran rahasia kita nanti, Subhanallah. Jadi orang kafir Qur'an cerdasnya ya kan, buat sebuah kesimpulan saja, jangan ada dua tiga. Nanti malah berbenturan pendapat kita, terbongkar kita membuat sebuah kebohongan, Subhanallah. Apa yang mau kita lontarkan nih, teroris atau apa ini? kita anggap orang ini, ya kan gitu? Biasanya kan begitu, atau apa lagi? Apa yang bagus, label yang tepat, kan gitu? Jadi mereka cari-cari. Ya. Maka di masa itu mereka ingin buat tuduhan satu saja, jangan banyak-banyak kalau nanti kita berbeda pendapat ini terbongkar rahasia kita. Maka fa'jmeu fihi ra'yan wahidan. Mari bersepakat satu keputusan. Wolafat tadi Bung. Jangan sampai berbeda pendapat kalian ini. Fa yaqdiu madukum Allah. Lalu satu pendapat mendustakan pendapat yang yang lain. Enggak sepakat namanya kita itu. Nah ini orang kafir kures saja tahu Yaitu satu kata itu Bahawa penting Masa adil haki malah berpecah berasa sama mereka Orang kafir kures saja untuk menegakkan Kebatilan saja mereka butuh apa? Kekompakan Satu konsep Ya, Yang anehnya malah kita yang sudah berada di atas sunnah Malah berpecah wala. Pentingnya orang kafir kures saja Persatuan itu penting sekali Ya Maka Kemudian Wala takhrib Wala kudibuak lukum baklum Walarok min istibadim ada kahin ausshair. Tapi mereka pertama ada yang katakan, kalau kita katakan Muhammad ini tukang dukun atau syair atau sihir, tukang penyihir, gimana? Ila anum itapaku alayakulinasi inahusshair. Akhirnya jadi ada pendapat apa yang mau kita sampaikan nanti ke orang kafir-kafir orang, orang Arab yang mau datang berhaji? Apa kita katakan Muhammad itu sebagai kahin atau sebagai tukang syair atau sebagai penyihir? Akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai penyihir. Nah, lianu yufarriqu baina aqarat karena Muhammad apa? memecah antara karib kerabat. Maksudnya apa ini? Karena ada mukmin ada kafir. Dan juga isu ini disebarkan sekarang ini bahwa doa isu ini memecah masyarakat. Betul enggak? Jadi dilaranglah ada pengajian-pengajian ini dakwah ini pengajian ini apa namanya? eh uh, memecah belah kaum muslimin begitu. Dahulu ya, itu digunakan isu ini oleh orang kafir Quraisy. Nah, karena Muhammad ini adalah memecemplah sesama keluarga. Fa'azallahu fil walid. Jadi Allah menyebutkan tentang cita ini dalam Al-Qur'an tentang kisah Walid Nukbani Mughbani, "Zarni min aman hatwahida." biarkan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini dan apa yang aku ciptakan sendirian. Tu maafkan tu. Ia telah kau nan nas Kemudian setelah datang musim Haji, mereka menemui orang-orang yang datang masuk ke Mekah itu satu persatu ya untuk apa namanya memperingatkan jangan mau ikut ajaran. Wasya Allah estas dural Arab mendalik al-Muslim bi amri Rasulullah Sallam. Tetapi Allah menghendaki yaitu orang-orang Arab justru ingin mengetahui perkara yang dibawa Rasulullah S.A.W. karena urusannya menjadi apa? isu santer, ya kan? menjadi merebak itu sebar Ya, ini adalah iklan gratis Yaitu itu Ikhwan ini man, salah satu manhaj yang dipakai juga oleh orang-orang biasanya kalau anda mau menyebarkan sebuah rahasia cari orang yang biasa banyak ngomong dan katakan ini rahasia loh jangan kamu beritahu siapapun satu hari, satu kecamatan atau bahkan satu kabupaten mungkin satu negara bisa ketahuan, ya kan? Nah, ini orang kaber kures kan orang yang datang dari Arab dari arah Arab yang datang dari daerah lain, yaman mana mana kan tak kan tak informasi nggak seperti sekarang ya, nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa kan banyak yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad. Tapi takkan mereka menemui di pintu-pintu masuk Mekah Diberitahu jangan mau ikut Muhammad, jangan mau ikut Muhammad. Orang ini nggak tahu siapa sih Muhammad, apa sih urusan Muhammad. Akhirnya malah menjadi, menjadi dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba anda melihat, Umar Kurwah, Umar Kurwah, Umar Kurwah. Allah kerumakirin. Mereka ingin berbuat tipu daya, justru Allah lebih baik tipu dayanya. Kan Orang tidak semua orang Arab satu. Yang pada umumnya yang banyak lebih tahu kan orang kafir Kuras di Mekah kan, orang Yaman, orang Arab, -Arab di sekitar lain kan. Mereka ibadia, enggak ada telepon, enggak ada apa saat itu, belum mengerti Tapi tak kalah ada perwakilan orang-orang kafir Quraisy, di setiap pintu mau masuk maka itu adalah telah mempengaruhi, jangan apa namanya? Ikut Muhammad. Kalau dia ngajak ini-ini jangan mau. Setiap orang diberitahu. Setiap orang diberitahu akhirnya apa? Nabi Muhammad menjadi apa? Terkenal. Akhirnya diterkenal di musim haji itu. Akhirnya apa? Saling bicara apa sih Muhammad? Akhirnya ingin tahu itu orang yang lalu kita dengar akhirnya malah banyak masuk Islam. Antum lihat, tabiat manusia. Antum kalau bungkus sekarang, naik kerbau dalam kotak, jangan dibuka. Berbahaya. Coba taruh di persimpangan. Kira-kira gimana? Ha? Iya ada juga orang nge-upload ya, ini satu cerita saya lihat di ini, satu video gitu. Ditulis jangan melongoh ke sini, jangan masuk kepala, jangan lihat ke situ gitu. Jadi setiap orang itu karena dilarang lihat situ langsung ditempel oleh dia apa, roti apa, ketutup mukanya. Semua dikoplan. Akhirnya banyak orang mau melihat Kerana kira-kira gara-gara di Coba antum katakan sekarang, jangan baca buku ini. Kira-kira gimana? Walah banyak yang bak baca, jadi ini manhat dalam dunia informasi ya kalau ingin sebuah berita itu jadinya, maka ini juga untuk ini ya kan, terutama tentang informasi yang ada, ada memberi informasi kadang-kadang berita tidak jelas apa-apanya lalu antum sebarkan, ini berbahaya terutama yang suka memberikan informasi melalui facebook twitter, atau hal-hal yang lainnya lah ini kadang-kadang Antum tidak tahu dari mana sumbernya benar atau salahnya. Jika Antum termasuk menyebarkan, Antum termasuk yang bertanggung jawab tentang hal ini. Betapa itu keluar ke mana-mana dan di posting-posting beratusan orang dan subhanallah. Nah, terkenalnya ISIS itu sekarang kan? Apa sekarang ISIS itu ada? ISIS itu sudah ada dari tahun 2004. Cuma namanya ISIS baru sekarang memang. Tapi gata-gata siapa yang orang ingin tahu disebarkan akhirnya menyebabkan? Coba kalau tidak ada dunia informasi itu didiamkan saja. Pasti orang-orang tak di Indonesia. Tidak bergeming. Tidak tahu masalah seperti itu. Tapi tak kata itu orang ingin tak tahu. Nah ini kadang-kadang adab memberi informasi. Menimewa informasi. Kita kadang-kadang apa? Keliru. Nah demikian pula. Ada pelajaran di sini. Orang kafir Quresh itu tidak sama dengan orang-orang sekarang. Mereka ketika... Dijelaskan satu kata tidak mampu makan apa sebab apa? Roti cek. Tuduhan-tuduhan ini benar tidak? Kok Muhammad dituduh tukang sihir? Kan tadi kan mereka sebarkan apa? Dituduh sebagai peny. Benar enggak tukang sihir dia? Atau malah sebab? Tapi aneh orang kita sekarang orang-orang kita lah. Atau bahkan sebagian orang-orang berpendidikan mudah nela isu. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyebutkan surah Al-Hujurat ya ayuhallazina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila ada orang munafik orang fasik membawa berita, buktikan. Penyebaran berita menjelaskan kelompok ini kelompok itu. Benar apa tidak? Jangan asal tuduh. Ini malah ya, lalu percaya dengan tuduhan tuduhan itu tanpa tahu benar atau salahnya informasi itu. Nah ini yang menyebabkan orang, uh, apa, Rasulullah SAW dakwahnya menyebut di musim Haji itu, ya ketika orang kafir yang diberi informasi orang Arab yang datang berhaji itu pun diberi informasi mereka tidak menelan itu uh, apa namanya informasi yang pertama yang diberikan, jadi mereka ingin mendengar benar tak? Benar dia tukang sihir. Kalau memang tukang sihir, kenapa tidak dihukum oleh orang sini Gitu kan gitu? Akhirnya malah bumirang bagi orang-orang kafir Quraisy yang pada awalnya ingin mengarai orang masuk Islam, justru akhirnya Islam tersebar. Nah, kemudian wa insyaallah an tasdur arab min zalikal muslim bi amri sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka pulang ke kampung masing-masing itu Nabi Muhammad semakin terkenal di dunia Arab itu. Fantasadhikruhu bil biladil Arab kulliha. Sehingga berita kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar di seluruh pelosok tanah Arab. Dan apa tadi Siapa yang membuka itu membantu itu adalah orang kafir kurares yang tadi ingin menipu menghalang orang masuk Islam. Dan nah, inilah kebenaran itu, Ekhwan. Ya. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun hambatan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menegakkan agamanya. Dia diri Allah dinukulin. Agama Islam ini pasti akan unggul di atas seluruh agama. Bagaimanapun tipu daya orang kafir, bagaimanapun tipu daya orang yang benci dengan sunar sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kebenaran tetap akan sebar. Baik. Wakalamtu hadil mawqif saban fi Islamin fil muasim. Jadi inilah menyebabkan banyaknya orang masuk Islam di musim haji. Siwanadi diriwayatkan tentang kisah Islamnya Tufail bin Amr al-Adusi. Ada usi dalil ala dalik. Jadi kisah Islamnya gara-gara itu mendapat maksi darang kafir kurest tadi yang menghalangi supaya jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia maksi Islam gara-gara ini, informasi itu. Yang ketiga dia menuduh Rasulullah SAW tadi kan isu-isu miring miringnya, opini-opini sesat isu-isu. Mereka menuduh seorang orang yang berdusta. Sebab Allah katakan dalam firman-Nya, wa kalikafirun hadda saya mengkhabar. Yang tadi ayat sebelumnya menuduh Rasulullah SAW adalah pembohong. فَقالتَ لَهُ كَذَبْتَ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاؤُهُ وَعَالَهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرُونَ jadi orang, -orang kafir mengatakan ini, ini tidak ada kecelihannya lah dusta yang dibikin-bikin oleh dia ini Muhammad ini dan ini dia membuat sebuah ajaran ini dibantu oleh kelompok lain gitu kaumun akharun ini tuduhan-tuduhan mereka kepada Islam sampai sekarang juga tuduhan ini masih dikatakan oleh orang talis bahwa Rasulullah SAW, ajaran Islam ini diambil dari ajaran Kristen menyahudi Alasan mereka apa? Karena sebagian ajaran Islam itu mirip dengan apa yang ada dalam ajaran Taurat dan Injil. Pada hakikatnya, habuk. memang banyak kemiripan antara Islam dengan Injil dan Taurat itu terutama dalam ajaran usul akidah. Kenapa? Kerana usulnya sama. Yang berbeda hanya adalah syariat saja, praktek ibadah dan muamalah. Tapi akidah sama semua beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada kitab-kitab Allah beriman kepada Tahrir Baru. semuanya menyeru itu para semua nah jadi bukan berarti dari ada kesamaan justru itu menunjukkan benarnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membenarkan kitab-kitab sebelumnya tasdiqu lima baynadai Membuktikan kebenaran kita-kita sebelumnya. Ini membuktikan juga kebenaran justru. Malah itu sebaliknya menunjukkan kebenaran risalah ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu s.a.w. Kalau seandainya Rasulullah s.a.w. itu mengambil ajaran dari Taurat dan Injil maksudnya dia pelajari. Siapa yang mengajarkannya? Di mana beliau belajar? Tentulah pasti orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah SAW. Dan orang Kristen yang datang Orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah so SAW dari Yaman itu Pasti mereka akan mengatakan Ini ajaran ini kamu ciplak Pasti mereka Dalam menekahkan Islam Ketika mereka tidak mau beriman Pasti mereka akan mengatakan bahawa ini adalah ajaran yang kamu ciplak cip Tapi Justru mereka memang menyadari Ini kebenaran dari Allah Sehingga mereka tidak mengatakan hal itu hanya mereka enggan untuk beriman oleh Yahudi itu karena tidak ada Nabi yang terakhir tidak dari Bani Israel. Itu yang membuat mereka tidak beriman. Walaupun mereka tahu bahwa maka akhirnya mereka berkesimpulan Muhammad itu Nabi tapi Nabi orang Arab khusus. Itu sebagian informasi yang mereka sebarkan. Nah, yang tadi diulas oleh, oleh orientalis lain tadi mengatakan Bukti ajaran eh, bahwa ajaran Muhammad itu untuk orang Arab saja. Kan gitu. Yang jelas ayat Al-Quran menyebutkan. Banyak sekali mutik warisalah yang memang adalah untuk semua umat. Kuliah Ilhan Nas. Ini Rasulullah di penjamian. Katakan Muhammad Surah al araf Katakan, wai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Makan ma Muhammad eh, ini. Indah asal naka. Yang eh, orang asal naka. Indah kata nas Tidaklah kami utasin. Kuliah Muhammad kecil untuk semua umat manusia. Banyak lagi dalil deli yang lain. Kemudian, tuduhan lain adalah. Ini tuduhan ini mirip dengan yang digembar gemborkan oleh orang-orang orientalis, juga oleh orang-orang liberalis, ya dan juga oleh orang skuleris. Mengatakan bahawa Islam itu sudah oh, usang, Zaman kuno. Jadi di masa Arab dulu, di masa awal Rasulullah SAW, di masa jahiliah, itu uh, ketika Rasulullah SAW mau ajak Islam, wata as-satir. Itu Al-Quran mereka katakan apa? Dongeng-dongeng itu. Ya. Sudah lampau. Mereka tuduh. Waktu asafir awalin ikhtatabahak bahiyatumli alaihi bukertawasiah. Ini adalah cerita-cerita boneka -cerita yang berlalu ini, yang dia catat dan dia pelajari ya dari melalui seseorang. Ya, pagi dan so. Ini tuduhan mereka. Nah, hari ini sama wa qalu innaka alaysa minallahi dan di antara -antar dia mereka lagi mengatakan Al-Qur'an bukan dari sisi Allah. Itu tuduhan -tuduh mereka. Dan juga mereka mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang sesat. Wa idzarau qalu innahu la'iladun. Jika mereka melihat orang-orang beriman, orang-orang kafir mengkures mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. sesat. Adakah hari ini? Ha? Menuduh orang-orang mengamalkan Sunnah, orang-orang menyalankan ajaran Islam dengan berusaha semaksima mungkin, dituduh sebagai orang se sesat. Cara yang keempat atau cara yang di sana saya sebutkan yang ketiga ini, mengejek memanah Allah, kalau tadi adalah menyebarkan opini-opini, isu-isu yang sesat, ya, yang menyesatkan, gitu ya, Menuduh dan macam-macam tuduhan. Kalau ini mengalah Allah, ya, sukhria wa istihza, ya menetapkan ya yaqulullahu ta'ala an sukriyatihim ya mereka mengelola orang beriman itu sahabat itu wa kadzalika fataanna ba'dum min ba'dillayqulaha alaihim man bainina demikianlah kami uji sebagai mereka dan sebagian lain mereka mengatakan apakah mereka ini Allah tidak dapat orang lain untuk menjadi petunjuk, mendapat petunjuk. mereka ini yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu apakah mereka yang diberi petunjuk di antara kita ini Kata Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Allahumma tala, bukan ke Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk bersyukur, yang lebih bersyukur. Dia Diakali membukari, seorang wanita. Ini bentuk perlawalan dari orang kafir kepada Rasulullah Sallam. Seorang wanita, kok Rasulullah berkata kepada Rasulullah Sallam, sahiratan dalam keadaan mengolok-olok. Apa katanya? Mustaziatan dan juga mengejek. Inilah arju ayakuna syaiton Apa katanya kepada Rasulullah Sallam? Saya berharap semoga syaitanmu meninggalkanmu. Semoga syaitanmu meninggalkanmu. Ini kata dia kepada Rasulullah, mengejek. Alam arau karbaka ini mungkin syaitanmu sudah meninggalkanmu itu maksudnya. Alam arau karbakamu tu laylaten, awsalas. Saat melihat dia datang kepadamu semenjak dua hari atau tiga hari ini. Ini dia berkata kepada Rasulullah, langkah mengejek, mengejek. Ya. Kemudian. Paket terlebih itulah Allah menurunkan surat Ad-Duha. Ya, "Ma waadda'aka rabbuka wa tidak pernah meninggalkanmu, juga tidak membiarkanmu. Ini menjawab tadi ejekan dari seorang wanita tadi. Di riwayat Imam Bukhari, Abu Jahar, man Allah Rasulullah sallallahu Apa dengan ejekannya dia katakan, "Allahumma in kana hadza wal haqqi indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'." Ini yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebutkan. Dia katakan, kalau membenar ajarannya oleh Muhammad ini, maka turunkanlah hujan batu dari langit untuk kami. Ini Nabi Azab bin Alim. Atau azab saya sekarang ini. Kan juga ada orang sekarang ini menentang sunnah apa semacam ya, dengan kesombongan begitu. Dia katakan begitu. Ya, menentang azab Allah. ya. Kemudian, dan nazalat inilayan sunnah Allah Subhanahu wa taala turun dalam firman-Nya wa qala Allahumma in kana hadha haqqan minnika fa amtir anai ijat minas samaa' awaik Nabi Az-Zahmi Alim. Wa makkana la'adzibahum. Lalu Allah menyelaskan kenapa Allah tidak mengazabnya seketika itu. Kata Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan mengazab wa anta fihim karena Allah akan Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa makkana Allah mu'adzim um yastaghfirun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka seluruhnya kerana mereka masih ada yang mau beristighfar, mau masuk Islam. Wahmala yu adibah maula wahmiusudan yang masjid haram. Tapi Allah bukan tidak akan mengazab mereka. Pasti akan mengazab mereka, karena mereka itu orang-orang yang menghalangi orang dari masjidil haram. Kemudian banyak lagi kisah-kisah peralolokan mereka terhadap Rasulullah SAW. Eh kemanya? Dari ini adalah ikhwan. Tadi sudah kita sebutkan, pengoloh-olohan terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah, orang hadir-suka hadir pengajian, ya, dengan oloh-oloh, sebutan-sebutan yang bermacam-macam. Dan itu tidak pernah membuat sahabat atau membuat Rasulullah SAW menghidup dari meningkatkan kebenaran. Dari mengamalkan kebenaran. kebenaran. Karena ada sebelum kita, wah, malu saya pakai jenggot dengan teman-teman sekantor. Malu saya celana di atas mata kaki dengan teman-teman sekantor. Dan seterusnya, dan dijejek, tidak sanggup dan seterusnya akan begitu. Ada juga sebagian kita yaitu mengulur-undur mengamalkan ajaran sunnah ini dengan alasan apa? Takut diejek oleh manusia atau orang lain. Nah. Dan juga di sini banyak kisah-kisah Mengajarkan mereka, ya. eh uh, tentang Rasulullah SAW dan juga terhadap orang-orang beriman, Allah sebutkan dalam firman-Nya: innal ladina ajramu khalu minna ladina amanu yathakun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir itu adalah terhadap orang-orang beriman mereka lihat hakun, mengetahukan orang-orang beri, ejek-ejek, macam-macam lah. Tadi yang sudah kita sebutkan dengan tuduhan ejekan dan serusnya, dikatakan ninja, ya, dikatakan macam-macam, ya, sumuk, macam-macam disebut. Ya. Woi di Ramadan bila orang beriman lewat di dekat mereka. Nah, ini kejadian sering ini di tengah masyarakat, ya Ramadan. Mereka saling apa? Saling menyidikkan mata. Jadi ada orang sadar lewat itu kan? Karena saya kalau nemuin istri belanja kadang-kadang ke pasar itu ada. Ya, di depannya sama temannya dikedip oleh mata atau dengan bibirnya. Gitu. Iya kan? Atau kita ini yang menjaga kadang kadang di bandara atau kadang-kadang di apa itu di Allah, Allah mereka biasa. Biasa. Dan itu sudah digambarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 1055, sekarang 1045. Ini masih ada baru sampai nomor berapa ini? Baru sampai nomor 3 di dalam catatan saya. Baik. Jadi itu sudah biasa. Jadi hal itu jangan membuat kita apa? Merasa terusik. Jangan membuat kita untuk Malah lain berlembut dengan mereka. Ketahui mereka membuat seperti itu. Kerana mereka orang-orang yang Belum memiliki il ilmu. Justru kita bersabar. Semua-semua bersabar. Kita doakan. Kita salami. Kita berbuat baik dengan dia, dengan tetangga kita. Dengan karakter kita datangi mereka. Ya. Kita banyak punya keluarga-keluarga yang mungkin tidak mau kita sunnah, enggan danerusnya. Kita tetap ziari mereka, kita tetap dengan ini dan itu, ya beri hadiah dan ber berbaik kepada mereka. insyaallah ya baik ke tokoh masyarakat, baik ke masyarakat, baik tetangga semua teman-teman sekantor, enggaknya ini yang kita lakukan biasa saja, ya kita sering jeja-jeja di bandara di mana kenapa kejenggot atau berkenalan dengan teman-teman ketawa semacam kita santai aja. Justru mereka ketika kita tidak mempedulikan mereka, justru mereka merasa, lo oh, rukika antum peduli dengan sikap dia itu berarti dia beruntung dia. Coba antum lihat, antum cuek saja tidak malah terganggu. Bahkan kadang-kadang kita ucapkan assalamualaikum. Ada apa mas? Sesuatu yang aneh apa? Pasti dia kikuk. Tidak perlu takut karena saya sudah sering mempraktekkan. Ya, ya, ada sesuatu yang terganggu. Kita tanya, ada masalah apa, Mas? Kenapa gitu? Ada yang mengganggu perasaan Anda? Iya kan? Ada yang kurang enak? Silakan, apa? Ditanya. Ada masalah apa? Iya kan? Jadi, kita tidak pelusungkan dan takut, tapi tetap saja kita upayakan dengan cara-cara yang sopan, sesuai kondisi orangnya. Kalau orang itu adalah sangat congkak dan sombong, kita catakan Ada perasaan apa dalam hati anda Terhadap saya Hah? Ada perasaan apa Ya kan Saya minta uang sama anda Saya menyikut anda Saya mengecek anda Kenapa anda Berbuat seperti itu Saya mengganggu anda Ya kan kalau itu adalah orang-orang bodoh. Assalamualaikum, Pak, gimana kabarnya? Iya kan? Akhirnya justru saya sering mempraktikkan hal-hal seperti ini ya, baik di bandara atau di mana-mana kadang-kadang menjadi kikuk dan akhirnya di malah kadang-kadang dia uh, akhirnya membuka wacana, bertanya dia, "Ustaz, ini apa kenapa ya? Ada orang semandang memandangkan mana orang berjenggot tuh begini gini Akhirnya dia, akhirnya ingin tahu dan merasa bersalah, akhirnya mencari apa menutup kesalahan dan men... Bercoba dia menuduh orang lain, orang lain memandang begini begini. Di sinilah kita jangan merasa terganggu dengan ejekan ejekan itu. Ya, ketika belanja di pasar, ya akuan-akuan ini aja ejek, ejek. Cuma, biasa saja. Harga barangnya di di ditawar barang semacamnya. Jangan pedulikan itu ejekan, jangan pedulikan itu apa kedipan sama mereka. Biasa pura-pura kita tidak tahu, karena kita tidak merasa rugi atau apa, tidak merusak apa apa kita. Justru mereka dengan tidak kita perhatikan mereka merasa apa? Kecewa. Merasa kecewa mereka. Justru kalau kita memperhatikan dan merasa tersinggung dan kita dapat menjadi panas dan itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka inginkan. Nah ini yang harus kita lihat bagaimana Allah sudah sebutkan. Weydamarubingi metawamazun jika lewat di tengah-tengah mereka ya mereka saling Ejek saling kedip mata saling tadi saya difalsafah dia orang tu ini. Kayaknya dia kepala semangat sih ditegakkan. Kan anak sekarang tuh cerita dia semangat dan keluarganya. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka. Allah yang tahu apa tersembunyi dalam hati makhluk sehingga Allah bakara itu apa? segala yang busuk dalam hati mereka itu di Allah sebutkan di sini. Subhanallah Subhanahu wa taala. Ini buat tolong Allah kepada orang beriman, hal ini jangan membuat kita menjadi uh, apa namanya? terganggu. Kemudian ini cerita juga dalam sahih dari ketika orang-orang Quraisy berkumpul pada suatu hari di apa di dekat Hijr Ismail gitu ya. Mereka sedang bercerita Rasulullah SAW. Ha Wabina membalik itla aleem Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW muncul di hadapan mereka. Mereka lagi cerita-cerita ni, menjengah-jengah je dengan cerita mereka, gitu ya. Ketawa-ketawa Muammatu begini gini ketawa-ketawa pengikutnya begini-begini. Pokoknya kan ada juga orang kadang kalangnya cerita semua kelompok dengan menjek-enjak gitu ya. Dia ketawa-ketawa, lalu Rasulullah muncul, tawa. Almarhum Ramazu Biba ba'di Kaul tak kala lewat di hadapan mereka, mereka mengucurkan kata-kata yang mengejek kepada Rasulullah SAW. ya. Salla sama rat tiga kali. Wa qala lahum lalu Rasulullah SAW menjawab kepada mereka. Ya, Masyar Quraisy, amal lil sibyadi, laqad jitukum biddah. Wahai Masyar Quraisy, demi jiwa ku yang ada di tangannya. aku telah datang kepada kalian menjawab sembelihan. Artinya apa? Kalian yang masih tetap kufur akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala kata qul rasulullah kok ketika kembali debat kan bagaimana nih hadal ketika dikatakan itu mereka langsung apa tersentak ancaman begitu kalau bukan nabi enggak akan bisa mengatakan kalian akan binasa kalau kalian masih tetap dalam tingkah laku kalian kan itu maksudnya Rasulullah SAW alaihi wasallam coba mainkan rasulullah SAW dalam keadaan lemah turun ayat terbabila baca ayat apa Rasulullah SAW waktu itu, tidak berapa orang. Itu kan awal-awal risalah turun. Ketika Rasul memanggil paman pamannya masuk Islam, lah pamanku, semuanya dijaruh. Lepas-lepas mengatakan, Aliyuhatia jama' tanah, tabbalah. Dia kata Rasulullah SAW, bina salahnya Muhammad, Allah Rasulullah SAW dalam keadaan lemah waktu itu. Tapi Allah menjawab, tabbad ya da'abilah habim wa tabba. Ma'akna'an, ma'akna'u, ma'akna'u, ma'akna'a. Seseorangnya, petarapa wa amraatu hammalati alhatab fi jidha hablu subhanallah ini petunjuk Allah kepada orang-orang beriman jadi dan masih banyak contoh-contoh ini uh, di antara tadi saya karena waktu ini sudah dibatasi tadi meminta mujizat Dengan tujuan mencari kelemahan di antara mereka juga ejek mereka kepada Rasulullah SAW yaitu Meninta kepada Rasul Sama itu mujizat yang dapat membuktikan kelemahan Rasul Sama dan ini bukan batin Nabi kan itu tujuannya seperti mereka meminta menjadikan bukit Safa dan Marwah itu menjadi gunung emas, gitu ya itu mereka minta, ya jadi mereka mengatakan ya, juga mereka mengajak malaikat Rasul Dia kultaa moyam syfilar si ini Nabi apa pula ini masak makan nasi dan juga berjalan di pasar pasar jadi merukuk mereka Nabi itu adalah harus di sana hidup mewah, kaya raya, bukan seperti manusia biasa pergi ke pasar, beli ikan ya dan begitu. Juga makan dan minum menurut mereka nabi itu adalah lepas dari kebutuhan semua manusia ini. Kan itu kata mereka. Itu anggapan mereka. Ya. Lalu Nabi Sulaiman, malakun Kenapa tidak malaikat saja bersama dia? Suruh malaikat yang nak awan. Ini kata mereka. Ini ajakkan mereka. Kan gampang. Auyal pailahikan sun. Auta kunla hujanna. Kenapa dia tidak diberi benda perbendaharaan yang kaya raya? Atau dia diberi kebun yang banyak? Yakul minah. Kenapa dia harus capek-capek cari rizki ke pasar jual beli? Ya kan itu maksud mereka ini. Kenapa susah-susah mencari makan? Kenapa kalau dia nabi, Kenapa Allah tidak beli dia? Pesawa peladen luas jannah ini. Perkebunan luas sehingga dari itu dia makan. Ya ini nanti dia bisa kos apa dan tak kos darah. <laughs> ini untuk mereka ngatakan. Jadi Rasulullah hidupnya manusiawi biasa. Supaya membuktikan agama ini bukan hanya milik orang-orang yang kaya, orang yang mewah. Ajarannya adalah untuk semua orang. Kalau orang biasa bisa menjalankan agama, berarti orang yang lebih mewah. Bisa. Kalau tidak nanti kan umat Rasulullah ketika Rasul punya amalan kata benda yang banyak, nanti umat malam tentu ya Rasulullah SAW bisa salat malam begitu begitu, uangnya sudah aman, tidak mikir rezeki, tidak mikir makan, bisa orang katakan demikian. Tapi Rasulullah yang sepatut kekurangan itu tidak pernah membuat dia mundur dari Allah, tidak pernah membuat dia mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Inilah bagi seorang dai prioritasnya adalah akhirat, ya tidak pernah kekurangan yang ada pilihan Rasulullah SAW membuatnya. Enggan terlambat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita yang punya motor, yang punya mobil, jangan kata terlambat mencuci salim. ke mesin salim saja, sungkan. Ini e problem kita Rasul. Rasul tidak pernah mundur. Kita mungkin di antara kita sekarang banyak yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sebenarnya kisahkan Aisyah sampai dua bulan saja, enggak makan. Kalau kecuali hanya korma sama air putih, bayangkan rumah beliau itu hanyalah dua meter kali dua meter. Kita sekarang, nah, gimana? Kalau seandainya ukuran cetakuan itu adalah kekayaan, bukan? Rasul adalah orang hidup yang sangat sederhana, tidak pernah menghalangi hal itu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kena banyak orang sekarang ini alasan malas hadir pengajian, oh, salat malam, capek bekerja, oh, capek ini, waduh istirahat sekarang dulu, kan gitu ya? Kita sering beralasan adalah capek dalam memenuhi kebutuhan dunia, duniawi. malas salat malam, malas hadir pengajian, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Inilah Ikhwan, sesuatu yang banyak yang harus kita renungkan. Bagaimana para sahabat demikian pula. Tak pernah kekurangan yang mereka kekurangan materi yang mereka alami itu sebagai alasan untuk tidak mempelajari agama atau untuk mengamalkan cara agama, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu alasan. Baik. Kadang-kadang kita dalam merimpak ya nantilah Kalau sudah gaji saya naik Atau muntiklah simpan saya sampai sekian Masih tunda-tunda gitu ya Takut kita Nanti ini SPP anak belum bayar dan sebagainya Padahal kita tidak tahu Ketika kita memberi Itu adalah memanggil. rezeki Maka setiap pagi malaikat turun Dua orang mengatakan Allah ma'ati mempunyai kalapan Oh merimpak hari ini Allah Beri ganti Allah pasti ganti Tidak pernah Allah tidak mengganti Ya kan Wakti mumsikan, hal apa? Orang yang kikir tidak berimpak, hancurkan hartanya, kata malaikat. Ini malaikat, menurut Tapi ganti, berimpak 100 ribu hari ini, besok pagi dapat 200 ribu. Bukan dari segi jumlah, tapi ganti yang paling unggul itu adalah keberkahan. Meskipun dalam saku uang 10 ribu, tapi nilainya sama dengan 10. Seandainya bapak punya uang 10 juta. Tapi gigi sakit, kena paru-paru, istri -paru, kanker dan semacam-macam penyakit, Berapa tahan untuk uang 10 juta? Bapak? Satu minggu, habis. Badan sakit, eh, enggak sakit, sehat, makan enak semuanya. Kesehatan yang luar biasa. Ini bertah dari hatta. Keberkahan mencari. Ada orang beli mobil yang mewah, baru dibeli, langsung tabrakan hancur. Tapi ada orang beli sepada butuh. Ya kan? Sudah ya di Jalan rodanya itu goyang-goyang butuh. Kayak orang umur 60 tahun. Tapi itu dibawa jualan-jualan. Jualan, -jualan besar. Tak pernah rusak. Apa yang itu? Berkah? Itulah yang berkapan. Kita selama ini memandang. rezeki itu ada. Jumlahnya tapi tidak tahan lama Ada orang dapat sedikit Tapi bertahan Dan berkah Nah inilah yang susah Pak Yang diminta berkah Bukan jumlahnya yang banyak Sebab itu yakinlah Setiap apapun yang kita berikan Itu tidak akan pernah kita memberi Yang berjanji membalas itu bukan orang miskin Bukan zat yang miskin Allah yang maha kaya yang ketika membalas amal kebaikan bukan 1 x 1, 1 x 10, 1 x 700, bahkan 70 ribu, bahkan 700 ribu dan berlipat-lipat ganda. Nah ini kita selama ini segera tidak tahu gitu ya, karena kita lebih banyak memfokuskan dari segi materinya. Banyak di sini di antaranya ada Musawamat menawarkan kepada Rasulullah S.A.W. Ya, agar Rasulullah berhenti dari berdakwah ini seperti mereka tawarkan kalau engkau ingin jadi uh, presiden jadi di, jadi pemimpin Arab kami angkat sebagai pemimpin Arab kalau engkau ingin wanita tercantik kami pilihkan dari wanita Arab kalau engkau ingin jadi orang terkaya kami kumpulkan harta orang Arab yang penting kamu berhenti dari Nah ini kedokaan ini bagi tokoh-tokoh politik ya bagi-bagi apa itu biasanya itu Saudara mu jangan ikut-ikut ke sana saya beri segini apa kamu? Sudah. Kan gitu. Mau apa kamu? Dibangunkan rumah kamu? Belikan mobil? Subhanallah. Ini godaan ini ada di dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dan kita sekarang, kaum muslimin. Ya kan? Kadang-kadang diberi beasiswa pelajar ke Amerika, ke Austria, lalu berubah pendiriannya dari Islam. Subhanallah, rendah nil agama dalam kehidupan kita. Kemudian Mencela Al-Quran dan terusnya tarik ini sudah termasuk tadi termasuk Musawamah. Musawamah itu tarik. Yang Musawamah itu begini katanya gini Musawamah yang lakukan mereka itu Musawamah itu tawar menawar maksudnya gini dia katakan berasal dari Muhammad kamu itu pergi ke berhalah kami satu kali kami juga pergi ke berhalamu satu kali. Kami ucapkan kepada kalian selamat Idul Fitri, tapi kalian juga ucapkan kepada kami selamat Idul. <SILENCIO> Itu kami mau masjid nanti kita, tapi belum kerja, kalian juga. Corel ini dipakai sekarang dengan istilah toleransi, umumnya miring toleransi, tapi dalam batas-batas yang -batas, dibolehkan oleh Bukan dalam masalah akidah. Terus-menerus mengucapkan, itu bukan mereka tidak bertoleransi, tapi ada mereka yang tidak membolehkan. Tapi bukan berarti mereka tidak cepat dengan sepati dalam mengukur hidup bertoleransi sama umat berbeda ada tapi aneh sebagainya kelompok Islam ini. Dia tidak terhubung. Dia tidak terhubung. Dia Saya tidak lagi berpikir itu gimana? Kok bisa? Itu kan. Mau diundang ke gereja. Ceramah di gereja. Mengucapkan ini. dan Sepotoknya. Membelahan orang muslim mati-matian ketika orang Islam dijelek-jelekan. Nabi SAW ketika itu. Langsung dijawab oleh Allah Sementara. Lakum dinukum wali jadilah dan juga kafirun. Lakum tak budulah antum tak budul abud. Ini kau jadi kafirun. Lakum tak budulah antum abidul nama abud. Katakan, ya, kalau orang kafir itu maaf saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. kalian pun tidak berhak menyembah apa yang saya sembah. Kalau kalian belum masuk Islam. Tujuan mereka tadi kan gitu Kami tetap dalam agama kami Nanti kami juga menyembah Allah Ini Tidak bisa dicampur adukkan Antara agama musyrik dengan Tauhid Nah ini, tadi kalau kita bahas ini kan panjang Masalah ini, ini terjadi di masa Salam Dan juga terjadi di zaman sekarang ini Kemudian tidak jasadi Langsung menyakiti fisik Rasulullah Salam Ini terjadi, dan ini dialami oleh Saudara-saudara kita sekarang di Burma, Dialami oleh Saudara kita di, di, apa, di Afrika Tengah Ahli di tengah dan seterusnya ya dengan menyiksa seperti Bilal seperti Ammar bin Yasir itu mereka siksa fisiknya bunuh dan semacamnya intimidasi secara fisik mental semuanya ini dialami oleh sahabat namun pelajaran yang kita ambil di sini itu tidak pernah membuat mereka sudah keimanan apa itu pedang di leher mereka subhanallah saya melihat sebuah video di Afrika tengah itu Pak orang Islam dibariskan ini ada galian, kuburan, gitu ya, lobang yang sudah itu, dibuang sembli satu-satu. Mereka ngantri, pak. Ngantri! Di sembli orang-orang masyarakat. Apa membuat dia situ? Nggak kalau dia mau pindah, dia mau pindah agama. Subhanallah. Itu kematangan imannya luar biasa. Nyaksikan temannya di hadapannya dia. Bagaimana yang saudara-saudara kita di Mereka demikian pula. Mereka disiksa, ada yang dibakar, ada yang dimacam-macam hal itu tidak pernah mereka mau keluar dari Islam harga mati bagi mereka keimanan karena bagi mereka dunia ini singkat ya tetapi akhirat adalah hal yang kekal, penderitaan di dunia tidak akan ada sedikit pun bila dicelupkan ke dalam surga, maka ini sebutkan nama hadis Didatangkan dengan orang yang paling menderita hidup di dunia. Lalu dicelupkan Allah S.W.T. ke dalam surga sebentar saja. Apakah engkau pernah menderita? Amalani kesedihan sekali sedikit pun. Lupa Nikmat yang pernah menderita selama itu lupa. Nggak pernah erot pada dia di dunia orang yang paling tersiksa dan menderita. Tapi hanya di Masukkan ke surga sebentar lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala apakah engkau pernah menderita enggak pernah lalu sebutkan al hadis itu didatangi beberapa orang yang hidupnya selalu tantrum mati dicelupkan satu celup ke dalam neraka lalu ditanyakan haraitak khairan qat apakah engkau pernah mengalami apa namanya uh, kebaikan dalam hidupmu Dikata, enggak pernah Marah itu Padahal selama dunia hidupnya itulah. Tak ada bandingan penderitaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu tak ada bandingan. Nah, itulah yang membuat mereka itu, ya kekuatan iman mereka, sebanyak yang alami oleh para sahabat kita tidak pernah bergeser sedikitpun keyakinan dari apapun yang dihadapkan kepada mereka. Ini keistimewaan mereka dalam beriman. Uh, kemudian Ta'zim mawali dan serusnya masa ini banyak nih banyak ngasap ini banyak contohnya Bilal Yasir dan serusnya e, kemudian orang-orang e, lemak banyak di sini faedahnya kena waktu saya diburu ini ya kemudian e, terakhir yang tersebut adalah baykot ini baykot yang pernah 3 tahun Rasulullah SAW di baykot tidak boleh jual-beli, tidak boleh apa-apa dengan orang Rasulullah SAW. Dan yang ikut di dalam syuab, dalam uh, apa, tempat yang dikepung Rasulullah SAW tidak boleh jual-beli itu, termasuk keluarga keluarga Bani Hashim, yang tidak beriman sekalipun, termasuk Abu Tafak Talib. Ikut menderita bersama Nabi Alaihi Wasallam. Kerana sudah bikin perjanjian yang digantung di Kaabah, tidak boleh menikah, tidak boleh memberikan apa-apa pun saja. Ya, Tidak boleh jual-beli, tidak boleh apa. Sampai di dalam kisah itu, Rasulullah SAW apa? Sampai para sahabat pun memakan daun kayu. Bahkan diantara sahabat dan mengatakan ketika dia uh, buang air kecil malam tahu terinjak sesuatu oleh dia di atas di bawah telapak kakinya dimakan oleh dia kena lapar itu. Dan dia tidak tahu apa yang dia makan sampai hari ini katanya. Sampai diantara mereka ada yang makan kulit kulit binatang, kulit binatang itu mereka taruh di atas pasir yang panas, lalu mereka apa habiskan lalu, lalu mereka makan. Itu penderita-penderita yang bersyukur dalam bertangan iman mereka. Saya kira di antara kita belum pernah sampai mendekati apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam mempertahankan imannya. Apakah kita tidak bersyukur sampai di mana ibadah dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya diejek sedikit oleh tetangga dan se seterusnya kita merasa sudah tidak kuat lagi menjalankan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat kita jelaskan walaupun sebetulnya banyak poin-poin yang memang kita e, lewati, ya. Tapi poin-poin penting, Insyaallah yang kita sebutkan, e, karena ada waktu tanya jawab kami persilakan, ya, untuk ada jika hal yang bisa kami jawab kami akan jawab, ya, yang tidak kita undur jawabannya atau ditanya kepada Ustaz yang lain. Demikian.